Egy, két, Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. De sárikának hiába beszél. Nem ijed meg az árnyékától. Nem. Fogom Én csak boltba járok. Sajnos kutvába van. Nem! nem. A... Kejfel Elég. Ijala járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? nem, fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj. Következő megállóan le lehet szépen szállni, jó? És ha félünk, akkor attól függetlenül nem kell üböltözni. Mi kellene maradni, hölgyem? Nem vagyok! Eléten, elős vagyok! Elős vagyok, elős vagyok, elős vagyok 2020, október 28 a szerda van, és kettő percúval ezt megy egy 8 ez a képhely Jancsi minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, valamint a netezők, és a János korhatáros, 14 éven oljaknak nem, felette és a igen mértékben ajánlott műsora. Ha minden igaz, verőfély lesz, vagy ha nem is verőfény, minden esetre nem igazán ősz, 15-20 fokkal. 061-877-0877 a műsor elérhetőség. Ez egy telefonszám 061-877-0877. Arról kaptam tájékoztatást kora reggel, hogy a pult tegnap többször is összeoblott. Ennek következtében, hogyha netán hirtelen a kép megmaradna, de a hang megszűnne, akkor azt tudják be annak, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden esetre éppen az aktuális hangulatom függvényében fog reagálni. Az aktuális hangulatom azt jelenti, hogy vagy lesz kedvem kivárni, hogy tíz perc múlva folytatódjon a műsor, mert hogy általában 10-15 percet vesz igénybe, hogy helyreálljon a szokott rend, vagy nem, ezt most 7 óra 15 perckor, nem tudom önöknek megmondani, a miniszterelnök urat idézve, akkor kell erről beszélni, ha az ember elérkezik a hídhoz tehát hogyha netán összeomlik, tehát hogyha önök azt látják, hogy fáziskéséssel együtt, akkor az nem tart sokáig. Gyursa, vigasztal! kell egy Amit a Én például mint segédszerkesztő, ezt a filmet mindenféleképpen ajánlani fogom a a pályán kinteki felvételéhez. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt Horváth nincs internetes adás képzel, TV tévé van, internet nincs. Nincs internet... <gül> <gül> <gül> uh, Krista, te is ezt tapasztalod, mert ugye... Azt tudom mondani, hogy van, akinél van internet, van, akinél nem, ki milyen, eh, megosztásban hallgatja a műsor. Erről jelentenének önök nekem internet 061-877-0877. Nincs internetadás, a tévén látom, interneten nem tudom hallgatni. Jó, köszönöm. Vált, Dani, hallasz bennünket? Dani? Internet. Jó Internetes adás nincs. Internetes adás nincs, igen. Köszönöm. Igen, először tíz. Ébből élek. Admesélek önöknek, már akik követnek engem, vagy képesek követni, mert nincs internetes adás. Tegnap az egy nagyon, nagyon fura nap volt. Jó regőt. Jó reggel, 7-városban sincs, internetes adás. Marad a tévén. Így van. Marad a tévét. Um, szóval, hogy um, uh, hosszú küzdelem volt, amire részint a rádió, részint én uh, megtaláltuk Danit. Dani volt az a piros sapkás fiú, aki az előbb itt volt. Az előzőek uh, szakmai hozzáértésével nem volt jelentős probléma, a hozzáállásukkal volt probléma. Um, én ahhoz vagyok hozzászokva, és ezt önök nagyon jól tudják, akik engem régebb óta követnek, hogy én azokkal az emberekkel szeretek együtt dolgozni, akik, amikor valami nem stimmel, és én ugye olyan helyeken dolgozom, ahol valami soha se stimmel, ezt most itt részletesebben nem fejteném ki, nem ez a pillanat. Csak hallgatok, nyomom lefelé az egészet. Szóval, mint a Jones, akire aztán az ember később mindenféle fura tapasztalatokat szerzett, de az alaptapasztalat mégis az volt, nem működik, fogta magát, a gép alávágta magát a szószoros vagy a szó átvit értelmében, és aztán büdösen, olajosan, koszosan, vagy csak egyszerűen fáradtan, akkor jött ki a gép alól a szószoros vagy a szó átvit értelmében, amikor az meggyógyult. Én csak ilyen emberekkel tudok dolgozni. Uh, jóformán csak ilyen emberek voltak mellettem. Az, hogy közben kicsit autisták is voltak, voltak, csak egyszerre jutott eszebe a csalócki neve, és nem tudtam egyeztetni. Hát, Istenem, nem arról volt szó, hogy barátkoznom kell velük, bár ahogy mindenkivel a fix beszélgető partnereim közül is barátkozni akartam, ez a barátkozási szándék hosszú időn keresztül a hangmérnökeimmel való kapcsolatot is jellemezte. Dani szakmabeli, de nem ezzel foglalkozik. Tehát ahogy otthon mondták volna fialáiknál, számára nem alontos az, hogy ezt a munkát végzi, de ahogy ezt angol vidékeken mondanák, a munkájához képest némileg overqualified, és némileg az komolyan kell venni, tehát nem kicsit overqualified ahhoz képest, amit itt ellát, Covid és egyebek ezt váltották ki. Egy mérhetetlenül barátságos, egy mérhetetlenül intelligens és egy mérhetetlenül kedves ember, ami rám ugye nem mindig mondható, ezt Van Kóz Zsolt vissza tudja mondani, akivel tegnap minősíthetetlen körülmények között váltunk el, miután felhívtam szíves figyelmét, hogy nem azért van megadva számára az e-mail címem, hogy oda boldog-boldogtalan egyfolytában beírjon, és miután ő felhívta eh, a szíves figyelmet, hogy én egy ismeretlen számról hívtam, mert nem gondoltam megadni neki a számomat, és elküldött engem az édesanyámba. Utána némileg csúszva én is minősíthetetlen hangon vettem tőle búcsút, mert küldtem neki egy szép éjszakát, vagy jó éjszakát, ilyen szép éjszakát én ilyeneket nem szoktam küldeni, és elköszöntem tőle. Nem hiszem, hogy valamelyikünk számára is fájdalmas a búcsú. Minden esetre ő küldött nekem még egy olyan applikációról képet, eh, e-mailben, melyben azt mutatja, hogy ő fel tudja venni a beszélgetéseket, és én de reszkessenek a betörők. Kedves Vankó Zsolt, akinek a nevén soha többet nem veszem a számra, nem fogok attól beszarni, hogy ön felvette a kettő beszélgetését. De ez most csak itt a kedvességről szólt, szóval én Danilról fel sem tudom tételezni, hogy ilyen hangnemben tudna telefonálni, mint hogy én tegnap V. Zsoltal beszélgettem. De ma először mutatott olyan ingerültségi egyeket, amelyek valószínűleg a tegnapi pult összeomlással és talán mással is összefüggésben vannak, amire nekem figyelnem kell, és amit én nem vehetek nem észre. Um, a zaher um, nem igazán hosszan, de beszélt arról, hogy mentálisan a hat a koronavírus. Az, amit a Danin látok, az nem biztos, hogy a koronavírussal van összefüggésben, az könnyen lehetséges, ez itt tenni műszaki helyzettel van összefüggésben, vagy adott esetben azzal, hogy én, vagy valaki más, aki ebben a székben ül, máskor nem beszélt hozzá útbarja, nem tudom, nem volt rá idő, de először láttam, ingerültnek, és ezt így elraktároztam magamban. Egy ingerült Dani, egy ingerült uh, Fiala tegnap este, egy ingerült Vézsolt, egy ingerült utas a hetes buszon, hogyha ez egy hetes busz volt, amit mint videót ajánlani fogok a civilapályában, mert ebben nagyon sok minden benne van, amit megbeszélhetünk. Ezt hát, akartam mondani még egy pár dolgot, de lesz még 8 óra után időnk arra, hogy egymással cseverészünk. Most felajánlom a telefont 061-877-0877, akik interneten szokták követni a műsort, azoktól elnézést kérek, nem tudok mit tenni az érdekükben, őszintén sajnálom. hajnába sem És a pontoság kedvéért én azt mondtam önre, hogy gyávatpar, és ön mondta azt, hogy taparodjak a büdös kurva anyámba. Ez egy korhatáros műsor, remélem gyerekek nem halották. Én ezt értem. Uh... Csak a pontoság kedvéért, uram. Uh, én ezt értem, de ez egy magánbeszélgetés volt. Igen? Ön egy magánbeszélgetést emelt át ezen a szinten itt egy műsornak a hivatalossági rangjára. És akkor mi történt? Hát ugye a kettő nem ugyanaz a dimenzió. Talán az ebben magánéletében mást engedhet meg magának. Különös tekintettel, hogyha. Igen. Ez Fény. a progresszió. Köszönöm szépen. Ez nem a progresszió. Hányszor Fényfogó. hívtam fel a figyelmét arra, hogy tartsa a tiszteletben a magánéletét? E, hányszor? Hányszor, hányszor minősítettem önt bármikor, bármelyik Nem címélemben. ezt kérdeztem. Az, hogy az ember ingerültségi foka akkor, amikor felhívja a szíves figyelmét arra, hogy hagyja békén. Hányszor történt önnel? Hányszor hívtam fel a figyelmét, hogy hagyjam békén? Képte? Annál ah, többször, hiszen azt is mondtam, hogy... Vele, nyugodtan megnéztét Kitörölte. Kitörölte. Kitörölte. Ezen kívül pedig az, hogy ön azzal fenyelgessen engem, hogy fölveszi a beszélgetéseimet, vagy bármilyen... De nem, beszél... én minden beszélgetést fölveszem, sajnos innen a takmán. Értem, az enyém pedig nem. És akkor morálam se hívószám nélkül hívnak ki bátran, akkor, akkor, akkor, akkor általában fölöttem. Hívószám nélkül azért hívom felönt, mert nem vagyok vele Önnel olyan viszonyban, hogy minimális bizalommal bizony, ja, is ja. nagyek, azt ja. követően amilyen e-maileket írt. Milyen e-maileket írtam, Uram? Mondja már, meg. Hogy... Egyszerűen nem hagyott békén. Olyan dolgokra hívta fel... Egy akkor folyan... magát. Ezt nem mondanám, mert ahhoz nőnek kéne lennie. Hát szerencsére nem nő. Ez az egyetlen szerencsége. A többi csapatátja. Mert... Mert? Hát, nézzen a tükörbe, és t -t -t -t -t -t, amit látsz. Nem, nem Tudna velem cúnyában beszélni? Nem is akarok. Számomra ön már nem létezik. Tehát most felhívott, és ezzel én a magam részéről zártam a soraimat. Ha megjegyzem kutyafáját, a hangját, a itt a több sót nem meg. A fáját. meg. Csemény, mint az orosztél. a sárs és nékem rendelt talán és ha ér 061 ugye ráadásul a történethez az is hozzá hozzátartozik és ez az én foglalkozásomnak a része hogy egy olyan történet után, mint tegnap hogy valaki további is érdeklődés mutasson azon személy műsora iránt, akivel egyébként ez a konflikusan megesett, hát, az egy önálló elemzéstárgya lehet. 061-877-0877, remélem, hogy a korhatáros részeken túlestünk, de erre semmilyen garancia nincs. Aki mindig magányos módon jár, Aki úgy, ahogy én, úgy, hogy én nem tudok egész életimetásra válni. Aki kell neked is, aki puszán voló, kita sors, Todd Bertalan, az MSP elnök van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggel kívánok! Alapvetően az iránt érdeklődöm, hogy itt van előtt, azt mondja, hogy 6. hó 19 Tóth Bertalan és dr. Harangozó Tamás, mindkettő MSP a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017 évi XY-törvénynek az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében történt hatályon kívülájézéséről. Aztán csak lapozott kis türelem, viszonylag nagyot fogok ugrani az időben, erről még külön lesz szó. Október második a dr. Tóth Bertalan és Szabó Tímea a párbeszéd, az ingyenes koronavírus szűrés biztosításáról, ez 16 óra 42 lett beadva, szintén 16 óra 42 perc. szintén október második a Tóth Bertalan és Szabó tímé a, a Ugyanazok a koronavírus járvány, gazdasági hatásainak mérséklése a magyar munkavállalók és vállalkozások megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. Aztán ugyanaznap egy perccel később dr. Tóth Bertalan Bertalani szabó témia a kormányzat által indokolatlan magasan tartott energiára igazságos csökkentése, valamint a mindenki számára megfizethető ivóvíz és energiamennyiség, mint alapvető szolgáltatás biztosítása érdekében, a csökkentések léveálltás. XY ugyanebben a percben leadva a Tóth Bertalan Tímea a családok és a nyugdíjasok fokozott támogatása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. Majd durván tíz nappal később, október 12 én este fél hét után hét perccel imáról egyedül dr. Tóth Bertalan MSZP a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló XY törvény módosításáról. Majd két héttel később, október 26-án 10 óra 43 perckor dr. Tóth Bertalan és itt a harangozó Tamás Hiller István, Kunhalmi Ágnes, Tóth Csaba a törvényjavaslat címe a Színház és Egyetem állami fenntartásba való visszavételéről. Amikor ezek a e, törvényjavaslatok megszületnek, akkor annak a genezisét, hogy ilyen nagyon, egy, nagyon elegánsan fejezem ki magam, de nagyon röviden, azoknak tudom esetenként más és más. De mi a története hozzátéve, hogy ezeknek napirendre tűzése nagyon ritkán következik be, ezzel együtt a pártok ezt látható módon fontosnak tartják, akik rámennek a parlament honlapjára, és az irományok rovatba belenéznek, azok látják, hogy a képviselők rendszeresen állnak elő törvényjavaslatokról. Beszéljünk ennek a metódusáról, ennek a kedezéséről. Tudja, ott kezdődik, hogy a a országgyűlési képviselőnek joga van törvényjavaslatot benyújtani, vagy határozati javaslatot, vagy módosító javaslatot. Persze Fendre a Fideszes többség szokta szavazni. Ugye most van egy kivétel itt a... Oda jutunk a végén. Igen, de... Igazából én nem szoktam mondani a parlamentre, hogy egyetlen egy jelentősége van a nemzeti együttműködés rendszerében a Magyarországgyűlésnek, az nem más, mint a nyilvánosság. Tehát még most is a figyelem, a média figyelme, választópolgárok egyre szűkülő rétegének a figyelme, de mégiscsak azért... Jó, de hát az ugye az ülésekre szabad. vonatkozik, és az üléseken csak azokat beszélik meg, amit egyébként napirendre vesznek. Az, Nyilván. hogy önök, vagy ön konkrétan, hiszen ön, az önhöz kapcsolódó törvényjavaslatokat bányáztam elő, milyen ügyben állít elő egyedül vagy csapatával, nagy valószínűséggel nem egyedül törvényjavaslatot, ez mind múlik? Ez azon múlik, hogy ezeket az országgyűlés plenáris ülései, melyik szoktuk mondani, hogy nyújtunk be egy ilyen törvényjavaslatot, ennek mi a tartalma, de a kiinduló pont, az például a, a családvédelem, a családi támogatások művés, a nyugdíjakkal kapcsolatos, a, a brezsi e, csökkentési javaslatunk, amit szabó témával nyújtottunk be, ezek mind-mind vannak az MSZ-nek abban a stratégiájában, amit most a van-e önnek specialitása? Rossz a kérdés, de egyszerűbben Ilyen. nem tudnám kifejezni. Mi az, ami Tóth a nevéhez kapcsolódik, és nagy valószínűséggel Tóth a nevéhez viszont nem kapcsolódna, ha más témáról van szó. Ha tetszik, Ugye, mi az nekem, ön specialitása? Ilyen, nekem, nekem van egy nőnökém, amit most már évek óta el szoktam mondani. Körülbelül 5-6 éve Folyamatosan csökken a nemzetközi piacon a gáz ára. és ugye emlékszünk, hogy 2012-ben volt az a nagy hírverésű csökkentés, amiről azt szokták mondani, hogy a Fidesz akár a nyert választás. És azóta nem nyúltak el ez a záró, tehát most a magyar családok többet fizetnek a gázért, mint amennyit a magyar állami vállalat megvásárolja. 14-szer nyújtottam be törvényjavaslatot, hogy csökkentsék a gáz árát. Maradjunk ilyen. itt. Azt kérdezem, amikor ilyen. egy ilyen törvényjavaslat megszületik, azt ki le? Ön egyedül egy csapat? Innen a frakciók mellett működnek szakértők, jogászok, közgazdászok, akik ezzel foglalkoznak. Oké. Okay. Okay. Min múlik az, hogy ön kivel nyújtja be? Szabó Tímeával, Harangozó Tamással, egyedül bárki mással? A... Párbeszéddel ugye van egy frakciószövetség megállapodás alapján, tehát azok az ügyek, amelyeket közösen viszünk, szabó témával, vagy akármásban. Ennek más van egy taxati közösség. felsorolása, vagy ezt nem muszáj nekem tudni, mi, nem, mi minden nem, az, amit nincs, közösen visznek? Nincs, nincs, hát nyilván azok a témakörök, amiben egyetértünk, uh -huh. és a szövetségbe közösen képviselünk, ott van, ahol... ahol egy az minden erősebb, minden vagy az gyengébb, vagy rossz a kérdés, mint hogyha pártársával vagy egyedül nyújtaná be? Én azt gondolom, hogy az erősebb, mert az, két, két, két párt tud egy, egy dologról beszélni, az az, az ellenzéki szavazók felé mindig egy jó üzenet, pláne a hat párt tud egy ügyről beszélni és egy ügyet képviselni. Ilyen is van alkotmánybírósági beadványoknál, ugye elő van írva, hogy 50, minimum 50 képviselőnek kell kezdeményezni az alkotmánybírósághoz való fordulást. Ez történt most a szakszervezetek kezdeményezésére és az önkormányzatok védelmények között. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Uh én vagyok, a magyar tanár önrendszeresen jelentkezik, és valamiért én pikkelek önre, és azt tapasztalja, hogy hiába jelentkezik, jóformán alig szólítom föl, viszont felszólítom olyankor, amikor nem tetszik a viselkedés és arra megjegyzést teszek. Ugye ez egy analógia szeretett volna lenni a parlamenti helyzetre. Ezek a törvényjavaslatok valójában attól függetlenül születnek, hogy ezeket egyébként a megfelelő bizottság tárgyalása után a parlament napirendre veszélye vagy sem miközben ezek ezek a törvényjavaslatok mind azért születnek, hogy ezeket napirendre vegyék, sőt, uram, bocsá, utána törvényerőre emelkedjenek. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Van-e valami hatékonysági mutató, miközben tudom, hogy rossz a kérdés, hogy tíz száz vagy ezer törvényjavaslatból hány megy át a bizottságüléssel, hányat tárgyal meg a parlament, és hány emelkedik törvényerőre, vagy emelkedett törvényerőre mondjuk az elmúlt négy évben, vagy az elmúlt egy évben, vagy egy olyan periódusban, ami mérvadó? Emlékeim szerint ez nulla. Ez egyébként az ön tevékenységét egy tízeskálán semennyire nem zavarja? Vagy befolyásolja? Az abszolút nem befolyásol, mert ugye mi is képviselünk választópolgárokat, hiszen sok választópolgár nem van. A választópolgár érzékeli azt, hogy önben nyújt egy törvényjavaslatot, amit egyébként a parlament nem tűznapi rendre? Ez így van, tehát benyújtom. De ezt érzékeli a szavazó? Hát mi, én próbáljuk kérdéket, nyilván beszéljük, a bemutatjuk, hogy mi az és ha mondjak még egy lehetőséget, másfél év múlva nagyon bízom benne, hogy ezeket már napiredel... Jó, de van, van egy sor dolog, adet. aminek az aktualitásra másfél évig nem áll el. Hát a családtámogatások, a prezsinek a csökkentése, a szigetelési program, nyugdíj emelés, azt, azt gondolom, hogy ahogy látom itt a kormányzatelékenységet, ezek mind mind aktuálisak lesznek másfél év múlva is. Az, hogy harc, az legfeljebb annak jut az eszébe, aki a számarányokat veszi figyelembe, de nem a számarányokat kell figyelembe venni. Igen, igen. de a számarányok figyelemben nem csak az veszik figyelembe, van benne valami a szélbalomharc is. Ettől függetlenül az önnek az ezirányú tevékenysége, ahogy feltételezem és néztem a múltban, nagy valószínűséggel a jövőben sem fog változni. Nem, nem, nem, nem, minden olyan ügy, amiben tudunk közösen fellépni, az egy, az egy fontos üzenet a választóknak is. Tehát akár a, hogy mi NSZP-ként, Szociáldemokrata pártként mit képviselünk, azt ugye ezek is tükröződnek a javaslatokból, együtt a párbeszéddel, vagy akár együtt az ellenzéki pártok. Ez a jövőre nézve fontos. Ugye június 19-én adták be. E Harangozó Tamással együtt a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló dörödöm-dörödöm törvény hatályon kívül helyezésével kapcsolatos törvényjavaslatot, amit aztán a bizottság ezen a héten, hétfőn napi rendre vett az Igazságügyi Bizottság az Országház delegációs termében, fő 40. október 26-án hétfőn 10 órakor ülést tart, és egyebek között a külföldről támogatott, még egyszer nem fogom felolvasni, döntés képviselő önálló indítvány tárgyalás sorozatban a vételéről. Azt mondja, hogy július, augusztus, szeptember, október eltelik összesen körülbelül négy hónap. Amikor az embert erről tájékoztatják, mint beadót, akkor mit gondol különös tekintettel arra, hogy újdonság nem történik az ügyben? Ugye ez azzal van összefüggésben, hogy az Európai Unió Bírósága 2020. június 18. Jr. határozatában megállapította, hogy a külföldi támogatok szervezetek átlatlatilag szóló Magyarországon 2017-ben született törvény milyen, pontjaiban ellentétes ezzel, azzal korlátozza és egyáltalán. Ez a négy hónap, ez valójában miről szól, vagy nem szól? fogalmam sincs a Fidesz, miről szól, de ahogy szültette a kérdés, hogy ilyenkor a ellenzéki képvisel, mi jut eszébe, hát nem jó dolgok, tehát ilyenkor egyből az ember gyanakszik ellenzéki képvisel. Van netes adás. Hogy miért vették miért, miért ezt napirendre, mi a céljuk vele, hogy akarják kommunikálni, tényleg komolyan gondolják, hogy egy-egy ellenzéki javaslatot meg akarnak szavazni. Van egy törvényalkotási bizottság, ami még át is írhatja a mi javaslatunkat, hogy teljesen új jogszabályt tudna csinálni. Tehát ilyenkor gyanakszunk és figyeljük a folyamatokat. mindenesetre az Európai Bíróság kimondta, hogy Európai Uniós alapértéket és jogot ez a törvény, és nincs nagyon más választás, mint hogy, hogy hatályon kívül. Hogyha érzi. egyébként ezt. Milyen döntés született hétfőn? A, a társorozatba vették. Mikor? Ha jól emlékszem, hétfőn délelőtt, és a jól emlékszem, egy tartózkodás mellett társorozatba vették, hogy a parlament jelent. Mikor ő? Hát ez, ez jó kérdés, amikor majd a házelnök napirendre tűzi a házbizottsága. Nem tudjuk, mikor lesz. Addig egyébként az az állapot, ami fennáll, azt minek nevezi egy jogász? Hát tulajdonképpen egy egy olyan jogszabálynak, ami hát bíróság előtt volna az alkalmazása. és egy ugye az ez valószínűleg olyan így amiben nem lehet végrehajtani ezt a jogszabályt. Az, hogy ez történt, az azt jelenti, hogy az önök jogszabálytervezetét elfogadták, ez azt jelenti, hogy a Fidesz-Lusta és nem akar saját maga egy jogszabálytervezetet csinálni, ez mi a frászkúnyhót jelent Tóth Bertalan számára? mert fogalmat sincs, nem tudom de mi a céljuk, de lehet ennek egy olyan kimenete, hogy akkor újra lehet beszélni a finanszíról civil Hiszen ez a jogszabálytervezet egyébként, amit önök adnak be, ez egy külön pontban külön foglalkozik azzal, hogy a magyar szocialista párt egy erős civil, tár civil társadalomban hisz, amelyben a civil szervezetek nem kerülne politikai alapon törvényi szinten megbélyegzésre. Mi egy országot akarunk alá a civil szervezetek, itt ugye egy, egy, egy T és egy e hiányzik, a civil szervezek és azok tagjai, támogatói, megbecsült részei a társadalomnak, de hogy ezt ebben a formában a jogszabály nagy valószínűséggel nem fogja tartalmazni, arra gondol, mind a ketten mérgetve. Igen, igen, igen, igen, igen. És mégiscsak ezt vették napirendre. Mi igen, lehet ennek az oka? Mert nem, nem, úgy dönthettek, hogy ők nem vonják ezt a javaslatot. Ugye ezt nem a kormány indította be, a Gulyász Gergely, és nem tudom, hogy mely, ki, melyik szíves. Országősi képviselők. Már tőle, mit nyújtottak be. Az eredeti civil törvény. Igen. Magát azt a törvényt, törvény, amit törvény, ami törvény diszkriminál, azt is képvisést nyújtottak be, és csak úgy döntöttek, hogy ők nem akarják ezt visszavonni, van itt egy ellenvéki javaslat, akkor legyünk túl rajta. Lehet ez a korlatok, körülmény is meglátjuk. Um... Az, ahogy erre a sajtó felfigyelt, az, a jelentőséget ennek tulajdonítottak, az mennyire szól a konkrét ügynek, és mennyire szól annak, hogy általában az elmúlt időben a Fidesz egyáltalán nem vette figyelemben más figyelemben más pártok vagy függetlenek törvényjavaslatait, vagy valami egészen másnak szól, mert én konkrétan azért valami aránytalanságot érzek, de azt is érzem, hogy valami olyasmire figyeltek fel, amire fel kell figyelni, csak a mértékét nem tudom eldönteni. Igen, mind a kettő benne van. Az ügyjelentősége is, az, gondolom, tehát a, egy, egy, egy, egy ilyen feltételezésekre felépített kormánypropaganda, ugye gondolok itt a Soros György mit művel a mert meg a háttérhatalmaknak, meg ez az egész történet. És ez megjelenik egy jogszabályban, megfogalmazták tulajdonképpen nem kimondva Soros György nevét, ez, ez, ez azt gondolom, hogy ritkaság számban, meg jogalkotási folyamatban is, meg, meg amúgy demokráciában, meg teljesen elképzelhetetlen. Tehát maga az ügy is generált figyelmet, de valószínűleg az, hogy ellenzéki javaslatot tűztek most napirendbe, vagy tűznek majd napirendbe, ez, ez egy olyan unikum, ahogy fogalmazhatnék, amit fogalmazhatnék, amire nagyon nem volt. Ön, hány éve politikus? Hát önkormányzatot nézzük, akkor 18. Mit csúg? Az érzéke, mi lesz a sorsa a parlamentben? Én azt gondolom, a törvényalkotási bizottságon jelentősen át fogják írni a mi javaslatunkat, például azok a... Tehát az még, előtt, az az még a napirendretűzés előtt lesz? Í így van, így van. Hm. Tehát azok a jelzők, amiket az előtt felolvasod, nagy valószínűsége nem szerepelnek benne, de ott viszont mi döntési ponthoz érünk majd, mert terjesztőként, hogy így is vállaljuk el a javaslatunkat. És amennyiben nem, akkor onnantól kezdve egy Fidesz-KDNP javaslatként menne tovább? Így van, így van. Amikor a Színház és Egyetem állami fenntartásban való visszavételéről megszületett, október 26-án 10 óra 43-kor beadott, tehát nem akkor született, hanem akkor adták be törvényjavaslatokat, akkor annak mi volt az oka, és rövidesen a, stafét, a botot akkor át is fogja adni majd Tócsabának, csapának, akit másodperceken belül felhívok. Teljesen egyszerű a történet, mert vissza kéne vonni ezt az egész törvény, és onnantól kezdve ez a probléma, ami most kialakult, ez megszűnne, visszakapnál az autonómiáját az egyetem, és mindenki élhetné maga életét el tudja elképzelni a azt a, a belpolitikai, máron belpolitikai padhelyzetet, amikor ismét az önök javaslatához nyúlnak a bizottságok napirendre tűzik, és ezt a parlamentárgyalja, vagy ne fussunk ennyire nagy, előre. Nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha történne ilyen, de ugye arról, arról beszélünk, hogy mibe kéne megegyezni, kinek kéne egyeztetni, az egyetemistáknak, a hallgatói szervezetnek, a szenátusnak, hanem teljesen egyszerű, vissza kell vonni a törvényt, és megoldódna. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, amennyiben lesz aktualitás, máskor is előkerülök. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Önök Tud Bertalant hallották az MSP társelnökét. azokat a helyszíneket a kerületben, ahol valamilyen fejlesztésünk, beruházásunk, vagy befejeződött, vagy éppen folyamatban van. Vagy esetleg egy olyan helyszínt keresünk fel, ahol lakossági bejelentés alapján valamilyen problémát kell közösen megoldani. A mai nap öt ilyen helyszínre látogatunk el. Az első helyszínünk itt a Móra Ferenc Általániskola előtti sportpálya, aminek az átadása most van folyamatban. Itt állunk a Csertő út előtt, ahol rendszeresen illegális személytárrakásra használták a, a területet. és is kérném Hajduk Fórián a hogy mondja el, hogy mi történt ezen a területen. Az önkormányzatának közterületein több száz köbméter illegális húladék fal fel évente. Ez az önkormányzat számára több 10 millió forintos költséget jelent. Ennek érdekében, hogy ezeket megakadályozzuk, az önkormányzati rendészet, illetve társszervei rendszeresen akciót tartanak, hogy nem az illegális hulladék elhelyezését. Ez El is egy olyan helyszín a Cserkő 65 évben, ahol nagy mennyiségű a hulladék halmozódott fel, és ezt az uglai kormányzatát A mai bejárásunk harmadik helyszínén vagyunk a vezérúton, ahol egy szelektív hulladékgyűjtő környékét rendszeresen illegális szeméterakással használják azok, akik nem fogják. Úgyhogy a kerületi rendészettel közösen többször akciót szerveztünk, annak érdekében, hogy felszámolásra kerülnek az önkormányzati rendészettel. Ennek ellenére így még mindig helyzet. Én egész kérném a körzet önkormányzati képviselőjét, hogy ugyanilyen Amit Országgyűlési képviselő is rendszeres akciókat szervezünk az önkormányzati rendészet és társszerdői bevonásával egyetemben, a rendőrséggel kiegészülnek. Ezek az akciókat folytatni fogjuk a jövőben is. Egyedik helyszínünk az ondezél útja, ahol az itt élő emberek tízével várnak arra, hogy a kerület egyik legforgalmasabb útját, ami nagyon rossz állapotban volt a A főváros elő, előzett, előző vezetését ez nem érdekelte, a jelenleginek fontos volt az útlói emberek érdeké. Ittán mellettem Hevérgyőgy és Rokacanikó, körzetkérjük a kormányzatok hogy a út felújítása kerül. Vassan befejeződik a beruházás, az itt élők legnagyobb öröm. A utolsó helyszínünk a utca és a Csömörjút kereszteződése, ahol néhány évvel ezelőtt itt egy ideglenes betongyár kezdte meg működését. Akkor felszólítottuk a tulajdonos üzemeltetőt arra, hogy tegye figyelembe az itt élő emberek érdekeit, akik nem szeretnének zaj, port, forgalmi dugókat látni a környéken, és megkértük őket arra, hogy számolják hogy szüntessék be a gyár üzemeltetését mindaddig, amíg a városközpont építése el nem kezdődik. Örömmel számolhatunk be róla, Láthatni itt a hátunk mögött, hogy nincs már betonüzem, leszerelték, elvitték, nem zavarja környékben apuk életét hosszú ideig, és majd akkor, hogyha már elindul a városközpont, amire nagyon-nagyon várunk, akkor majd újra termelhetik itt a beton, de akkor az építkezéshez szükséges betont és nem máshova. Úgyhogy köszönjük a megértését a cég tulajdonosainak, üzemeltetőinek, és reméljük, hogy a jó együttműködés a későbbéke is megmarad. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát nem marad munkan elkül. Az Ardor, szíthet, látom, hogy tetszett? Ami legalábbis az illegális szemét gyűjtésre való igényt, De tudom, hogy az illegálisan leragott szemét összegyűjtését illeti, az úgy tűnik, hogy nem polgármester függő, Zuglóban, hiszen Karácsonyi Gerge is hosszan be tudott arról számolni, hogy adott esetben illegális szemetelők hogyan támadtak meg közterületfegyverügyelőket, akik leneplezték őket, amikor ezt csinálták, és hát nem túlságosan barátságos helyzet alakult ki. Hát az így igaz, a járjék a kerületet számtalan ponton találkozunk. Illegális szemét lerakása. Hát ez, ez nem egy vidék-kisváros, az hanem a főváros egyik legnagyobb kerülete, és egy jelentős átmenő forgalom, ez egy tranzitkerület. A jelentős átmenő forgalommal adódóan aztán megjelenik a illegális szemét is. Eh, ahogy megyünk a belváros felé, egyre kevesebb van, az területei vannak, vannak olyan elanyagolt részek, barakott részek, ahol ahol erre úgy gondolják, a, a, akik a szemhetet le akarják, néző alkalmas, és inkább ott el, mint hogy elvigye valóba. A kerületnek ez komoly gondot okoz, hát és azoktól emberekről pedig nem is beszélve, akik ezzel a látványjal találkoznak nap, mint nap. Úgyhogy ez jelentős munkát okoz számunkra. Úgyhogy erre nagy energiát fektetünk természetesen a kerület, az önkormányzai rendészet erre különösen nagy energiát fektet, és prób mindent próbálunk elteletni annak érdekében, hogy ezeket felszámoljuk, megszüntessük, és elejed vegyük a későbbiekben ezeknek a, a illegális szemétlerakásoknak. A kormányja 16-17 2020. október 1-i kormányhatározatával döntött arról, hogy a koronavírus világjárvány elleni védekezés érdekében az RT kötőjel pcr módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részéről történő ingyenes rendelkezés állásának biztosításáról szülessen döntés, és rendelkezügyben az, ami a jogkörében a védekezés átcsoportosítás, igen, ami az ingyenes influenza elleni oltóanyag rendelkezésre állásáról született döntés, az a harmadi pont, felelős az Emberi Erőforrások minisztere, mint parlamenti képviselő és régi ismerősöm, legyen szíves segítsen nekem, hogy amikor Orbán Viktor SK miniszterelnök ezt aláírta, akkor amikor a határidőnél az szerepel, hogy a felmerülés ütemében. Az mi a frászkunyót jelent? Mi az, hogy a felmerülés ütemében? Hát az azt tudja, aki ezt így aláírta. Én azt tudom, hogy a rengeteg panasz kapunk nap-minnap, hogy mennének az emberek a házi orvoshoz, rendelőintézetbe beoltatni magukat, hát a joggal tart mindenki a, a, a vírus terjedésétől, és különösen attól, hogyha ez találkozik még egy influenza járvánnyal is, és azzal, azzal találkoznak, találják a szemben, hogy nincsen oltóanyag, nem tudják őket beoltani. Tehát valami nagy probléma van, hogyha egyszer... De mi az, hogy a felmerülés ütemében? Hát a, nem tudom, hogy mire gondoltak a felmerülés üteme, az, ez, hogy valakivel. Ez milyen, milyen kategória a felmerülés ütemében? Ez, ez ilyen nagyon magyarázott kategória, ez a felmerülés. De, de, a felmerülés üteme az legfeljebb a búvároknál lehet. Figyelj, nagyon is tisztában van az én lelkemmel, az én másik kérdés, hogy a lelkemmel általában műsoridőn kívül szokott foglalkozni, és ezügyben hálás köszönet, mert ő nem egy ilyen kifejezetten gondoskodó anyametve hírében áll. Amikor az első periódusa volt, ez kérek egy percet, amikor az első üteme volt a járványnak valamikor március és június között, talán májusban, arról be is számoltam a műsoromban, akkor már talán tévében is volt, mindenképpen volt, hogy elmeséltem a nézőknek, a hallgatóknak és a netezőknek, hogy láttam az egri Makrot Ferenc kórházról egyik képet, illetve volt egy tudósítás és abból megmaradt egy kép, ahogy emberek tolószékben, bottal állnak az intézmény előtt, bebocsájtásra várva. Nem tudom, hogy ön mennyire hangulat ember, mennyire hatnak örre az érzelmet. Még egyszer mondom, a mi kettőnk ismeretségében inkább én voltam az, aki az érzelmeimmel előjött. Ön még soha se sírt a vállamon, tehát ennek a közelébe se jutottunk. Én se tettem ezt, de azért a közelébe már jutottunk. Én az a kép úgy hatott, hogy azóta se felejtettem azt a kiszolgáltatottságot, amit az a kép sugárzott, miközben az rajta lévő embereket nem ismerem, Egerben sokszor jártam, ezt a képet emberek nélkül is őrzöm magamban. Tenap négy órára voltam hivatalos a Herména úti rendelőintézet beoltásra, harmad magammal, pontosabban negyed magammal, tehát összesen négyen mentünk el. Az időpontot nem én kaptam, de ugye én ideiglenesen szuglóban vagyok bejelentve a barátnő. Oké, nekem előtte háziorvosom se volt, én a háziorvosnál most jártam másodszor, először amikor bemutatkoztam neki, másodszor pedig tegnap. Önmagában a Hermina úti rendelőintézetnek a látványa az nem különösebben top föld, de az legyen az én egyéni szociális problémám. Azt a képet sohasem felejtem el, ahogy ült az előtérben három vagy négy ember szintén. Ágról szakadtan és valami végtelen kiszolgáltatottsággal, ami nem az anyagi helyzetükkel volt csupán összefüggésben, és akkor még a hangulatom azért nem volt olyan mélyen, mint utána lett. Kijött egy doktornő, az én házi orvosom, akit egyébként nem ismernék meg, mert mondom, másodszor találkoztam vele. Kicsit meglepődött, hogy ott vagyunk, kérdezte, hogy minket nem értesítettek-e. Kiderült, hogy nem. Uh, és mondta, hogy hát nincsen, és aztán elkezdett magyarázkodni, ami valami olyan mérhetetlen, megalázó volt neki és nekem. A többiek nevében nem tudok beszélni, hogy arra szavak nincsenek, ott bennem valami ertört, ott bennem valami megrendült. Én onnan kijöve semmi mással nem foglalkoztam, Tótúr, miközben ön soha büdös életben nem szoktam Tótúrnak nevezni, de mi mit mit mondjak önnek, Csabát se fogok mondani. Semmi mással nem foglalkoztam, mint hogy olyan embereket hívtam föl, akikről én azt feltételeztem, hogy azt fogják mondani, oké, okay, holnap menjek el negyed magammal, és be fognak bennünket oltani. Helyette különböző rémtörténetekkel ismerkedtem, emberekkel, akiknek nagy központi kórházak keresik a kegyét, mert náluk is elfogyott az egészségügyi dolgozóknak adható ö, oltás volt, aki egyet felajánlott nekem, de úgy gondoltam, hogy én ezt nem veltem igénybe, hiszen legalább minimum a barátnőmnek kéne még adni, a másik két embernek nem. Bennem tegnap valami eltört, bennem én tegnap ott megrendültem ennek az összhatásától. Még egyszer mondom, a doktornőtől, a körülményektől, a saját egyéni hangulatomtól. Azt nem mondom, hogy a Fidesz ellenségévé váltam, mert ezt ebben a formában soha büdös életben nem fogom mondani. De ott én olyan mértékben érdeztem magamat, kiszolgáltatottnak azt követően, hogy a civil a pályán a műsor, műsorában bemutattam azt, hogy a Honvéd Kórháznak az igazgatója beoltotta a miniszterelnököt, aki arra biztatott engem, hogy mennyi kell beoltatni magamat, és ez ráadásul ingyenes lesz hogy a Sanofitól teljes, a teljes készletet felvásárolta az állam, ezért gyógyszertárban egyáltalán nem kapható. Amit gyógyszertárban lehetne kapni, mert ilyen védőoltás van, arra jelenleg nincs engedély, és egyáltalán nem tudják a gyógyszertárak, hogy ilyen engedélyt fognak-e kapni, és én azt gondoltam, hogy azt, amit velem szemben koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP elkövet, azt én egyes szám, egyes szemében nem tűröm, és ez tegnap jutott ott tetőpontjára, függetett, hogy leszed, lehet, hogy ez még magasabban lesz valamikor, amikor onnan a Hermina útról eljöttem. Ezt önnek így ebben a formában el akartam mesélni, ön erről nem tehet, annyiban tartozik önhöz, amennyiben ön zugló országgyűlési képviselője. És hát amit elmondott, ugye előtte azért mondtam, hogy rengeteg ilyen panasz kapunk nap, mint nap, számtalan e-mail-telefon, ahol, ahol ugyanezeket hallgatom sajnos meg, hogy ezt önmagában menném. nem is panasznak mondanám, ez nem tudom, hogy mi volt, ez egy interpelláció hát, volt. Hát igen, de, de ugye amikor ezt éli meg az ember, akkor azért, azért ahogy önt is, másokat is azért erősen megüti, érinti, és megroppan a tehát az a közbizalom talán, ami vászik. Arról, de. de igenis, megroppan valami. A bizalom a legkülönböző frontokkal való bizalma. Amiben a politikai bizalomnak van a legkisebb jelentőséget. Igen, igen, hát ugye emberek egyébként is félnek, félnek. Tehát, hogyha a miniszterelnök ezt. azt mondja, hogy tessék engem beoltottak, és menjek el én is, akkor elvárnám a miniszterelnöktől, hogy ezt az egy ampulát, amit beadott magának, azt egy olyan embernek adja oda, akit egyébként ma Zuglóban zuglóban kistartsán, vagy a frász tudja, hol utasítanak azzal vissza, és nem szeretnék demagóg lenni, és nem akarok rosszat a miniszterelnök úrnak. Ez nonszenz. Ezt kikére magamnak, és csak azért nem verem az asztalt, mert van a teatralitásnak egy olyan foka, ami már éppen a dolog jelentőségéből vesz vissza. Hát ugye, hogy említette, nem csak azok az emberek járnak így, akik, akik mennek örömmel, hogy talán kapnak oltást, hanem az egészségügyi dolgozóknak sem jut egy adott rendelőintézetben. És hát ugye az még borzasztó, hogy azok az emberek, akik ö, ö, tényleg megfeszítve dolgoznak a, a, a sok, mindenki egészségéért és, és a saját egészséget kockáztatják, ki vannak téve nap, mint nap, még nekik sem jut. Ha ön ezügyben interpellálni akarna a parlamentbe, akkor hogyha ez holnap benyújtana az eziránti kérelmét, akkor mikor jutna a szóhoz? Hát interpelálni ebben jelenlegi formában nem Akkor tudni. azonnali kérdés. Azonnali, azonnali kérdést lehet feltenni, azt minden hétfőn föl lehet tenni a, a, a de ez Egyébként ezt megkérdezték képviselő társaink, társaink már, és erre, erre nincs igazi jó válasz, hát, mert majd jön, majd lesz, majd gondoskodnak róla. Mindenki. De könyörgöm, viccel már velen, de, tényleg... de, de ugye, ugye Most érünk vissza oda az első mondatára. Csak, csak az az azért az az nem fogok... Felmerül. Ez az, no, az hogy, hogy pontosan... Felmerül. Ez az, hogy a felmerülés izé, így, így, így. ütemében. Mondja azt egy fuldoklónak, hogy majd megkapja az izét, a mentővet a felmerülés ütemében. Hát ha van humorérzék, akkor ki magát. Ha nincs humorérzék és túl sok víz van a tüdejében, akkor nem hiszem, hogy kacagna. Oké, de hát most felmerült az igény. Tehát aki, aki erről kell, hogy gondoskodjon, gondoskodja róla, mert itt van felmerült az igény. Még egy dolgot személyem előtt az igény, hanem emberek milliónál merőlt most éppen az igény. Öntől, ez pedig a staffé tabot átadás, hiszen önelőtt tot Bertalannal beszélgettem, és az ő műsorban való megjelenéséhez önnek elévülhetetlen érdemei vannak, de abban maradtunk, hogy ezt ennél hosszabban, nem taglaljuk, de szükségesnek találtam elmondani. Tehát ez a Tóth Bertalan gurmaizita, harangozótamás, Killer István, Kunhal Ágnes Tóth Csaba által jegyzett törvényjavaslat, címe a színházis Művészeti Egyetem állami fenntartásban való visszavételéről, ennek a történetéről, ha valamit mondaná, valamit arról, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy ezt napirendre tűzik. Hát is, ismerjen a parlament működését, de működését sok esélyt nem látjuk, de, de, de mindenképpen meg kell próbálni, meg kell tenni. Ezért úgy döntött a frakcióvezetés, hogy ezt megtesszük. Kezdemi ennek a, annak adnak a törvénynek a visszavonását ilyen formában, hogy állítsuk vissza az állapot Erről szól ez a, ez a beadott törvényjavaslat, úgyhogy majd kíváncsián várjuk, hogy mikor kerül ez társadatba vételre egy adott bizottságnál, és akkor, akkor majd ott kiderül, hogy mivel utasítják éppen el. Egyelőre, ugye ez bele nyújtva, és a, a következő lépés az, amiről előbb beszéltem, hogy a következő a kellene venni ahhoz, hogy a parlament tárgyalja. Van-e olyan dolog, amit ő szeretne elmondani? Vagy műsoron kívül, mert tudja ezt hangban nem fog jelentkezni, megegyezünk, hogy a jövő héten mikor leszünk, mert hogy szerdán az a két pszichiáter lesz a vendégem, akik egyébként közreműködtek a visszaepipóba elkészülésében. Tehát, Viszont, hogy akkor létezik beszéljük, beszéljük meg. Jó, a... akkor egy másodperc szülelmét kérem. Zene elindul. Elindult. Thank you. Ügyek, korhatáros műsor. Kicsit koros Én meg biztosan nem. Az is így van, hogy basz nélkül nem lehet utazni. 14 éven aliaknak nem felette és csak korlátozott mértékben. Mindenkin van konkrétan. Mondom, mindenkin van, mondom. Nem utatkozni, ráfosz a Na akkor, Mit le lehet... akkor le lehet. Turbonyat, unom melyik három pontos harcsát sojintam? Nagy bele lehet. Nagy bele Jó, Nagy bele lehet. Nagy bele lehet. Nagy bele lehet. Nagy bele lehet. Nagy bele lehet. Nagy bele lehet. Nagy lehet. Nagy Sajnincsen egy kipasszott valós vagy egy kórhagyábra, vagy egy kifény. Minden nap a kipasszott gautókat! Az összefűgazdott gazdeszentek! Róan kipasszottan játok! Még nincsen nem tehetni kellene maradni, hölgyem! lehetőség, hogy az ember kifikülje. Elnézéskérek Elnézést kérek mindazoktól, akiket a csúnya szavak miatt rántoztak. valami eltört bennem. Ott a Hermina úti rendelőintézetben. Annál jobban nem tudom elmondani, hogy elmondtam Tócsabának, még egyszer pedig nem akarom elmondani. Amit a buszon történtekkel üzenni akartam önöknek, vagy bemutatni, az szintén magáért beszél. Van valami olyan emberi nyomorúság, ami itt most úgy itt bennem, miközben nem minden emberi nyomorúság az én konkrét emberi nyomorúságom, ami már régen gyűjt így össze bennem. 061 877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! A net működik a net. Tudom, ebben tehát nem kell telefonálni, köszönöm. Köszönöm, ezt egyébként is közölted. Azonban beszélve az egyik interjú közben, ezt el is mondtam. 061 0877. Jó reggelt! Csak annyit működik az internet, nem tudom már... Jó reggelt kívánok, Fial úr! Én parkas Mária vagyok, és én majdnem nem tudok beszélni a kétszerű bejátszásnál. Fial János úr, én itt élek ebben az országban. Én, én nem ilyen vagyok, de én ezt most nem bírom feldolgozni, amit én most hallottam. Az én lányom Németországban él egy éve, nem láttam. Én kiköltöznék hozzá, de én már olyan öreg vagyok, hogy én már sehova nem akarok menni, de itt? Itt meg minek? De szíves segítsen nekem, mert én nem tudom feldolgozni. Én se tudom feldolgozni, Szonya. Én tegnap uh, jártam a városban, ami nem mindig fordul elő velem, és azt a nyomorúságot, amit adott esetben például egy hívpótló buszon tapasztaltam ami nem nagyobb nyomorúság valószínűleg, mint Arlós István idején volt, és nem gondolnám, hogy Karácsony Gergely egyéves regnálásának bármit változtatni kéne rajta, de annyira, meg, de annyira nem tudtam, hogy mire kell felszállni, tehát kerestem egy buszt, hogy még köszöntem a buszsofőrnek, aki látható módon meglepődött, mert vagy megismert, vagy nem ismert meg, de gondolj el, hogy amíg a koronavírus járvány első periódusában nem nyitották ki az első ajtót, valami ismeretlenokból most ki lehet nyitni, miközben egyébként azzal az eszefés szallaggal, mert most már ugye ez így híresült el, korábban csak egy ilyen nem tudom milyen szallagnak nevezték volna, tehát ez a piros-fehér szallaggal le van zárva a sofőr mellett, mögötti, tehát a mellette lévülés és a mögötte Mi Mibe kerülne egyébként az, hogy ne lehessen felszállni, arról fogalmam sincsen, hiszen így az ő védelme sokkal nagyobb mértékben valósulna meg, és ez egyáltalán nem érinti még azt a jelenetet, amelynek a hangjaival én önt elszórakoztathattam, miközben nem a szórakoztatás volt a célom. Elképzelésem sincs, hogy miért nincsen a BKV-nak olyan rendelkezése, vagy a BKK-nak, amely a sofőrjeik védelmében ezt visszahozná, hogy ehhez veszélyhelyzetnek kell -e lenni. Én amíg az első periódusban nem szorongtam, tegnap először, ezután a Hermina úti történet után elkezdtem szorongani. Én nem csak szorongok, hanem adjunk hangot annak, hogy ez a sofőr milyen úriember volt, és a rendkívüli minősíthetetlen hang nyomán is. De gondoljál, hogy azon a buszon voltak utasok. Vajon az utasoknak van-e kötelezettségük? Nem tudom. Elmondom, ha én rajta lettem volna ezen a buszon, én féltem volna. Valószínűleg. ettől a nőtől. Félelmet keltett volna bennem, és, és lehet, hogy hátrébb vagy valamely arrébb húzottam volna, mert féltem volna. Nagyon féltem volna. <t> Köszönöm szépen, hagytál a Én köszönöm. El tudják azt képzelni, hogy a nevemet és az ismertségemet arra használtam tegnap a bilután, hogy össze tudok ezt szedni négy ampulla? influenza elleni oltóanyagot és egyet sikerült összeszednem, de sikerült például hozzám közel álló embereket teljesen, tehát teljesen megütköztek, mert utána elmentek különböző helyekre, ahova ők egyébként járni szoktak, és amikor ők azzal szembesültek, hogy nincs ilyen oltóanyag, mert ők egyébként vagy nem akarták beoltatni magukat, vagy nem most, akkor ugyanannyira meghökkentek, mint én, és a saját maguk omnipotenciájába vetett hitük is megrendült, de ennek a kisebb jelentősége van. Most nem arról van szó, hogy én mit tudok elintézni, és mit nem, de kétségtelen tény, hogy tegnap azt gondoltam, miközben valaki, akivel beszéltem, arról tájkoztatott engem, hogy egy központi jelentőségi kórház hogyan akart az ő személye által az orvosaiknak szerezni oltóanyagot. Mármint, hogy influenza elleni védőoltást. Én a civilapályában teljesen hatástalan és észrevétlenül mentem el, 1,2 millió oltás áll rendelkezésre, amíg a koronavírus járványal kapcsolatban 6,5 millió oltással számolnak az országban. A kérdés az, hogy ez a nagyjából 5 milliós különbség, az egyébként hol vész el, amikor egyébként ha nem is központi propaganda, de iniciatíva van arra nézve, hogy a vírus görbének a himalája-szerű e, vonulatát elkerülendő, hogyan oltassuk be magunkat e, influenza elleni oltással, ami egyébként piaci alapon úgy működne, hogy van, aki beoltatja magát ingyen, e, és valaki beoltatja magát pénzért, ha egyébként neki az a terminus, ahogy ő időpontot kap, nem felel meg. De itt nincs erről szó. Itt jelenleg nincs terminus azok számára, akiket arról tájékoztatnak, hogy elmarad az oltásuk. Egy jövőbeni időpontra hívják fel a figyelmüket egyszer majd, ami pedig a piaci lehetőséget illeti, azt a kormány kizárta. Részint a szanofitól felvásárolta az egész készletet, és a Sanofi tájékoztatta a kormányzatot és a sajtot, hogy ebből ennél több nem is lesz. Azok a gyártók, amelyek egyébként gyártanak ilyet, és amelyeknek rendelkezésükre áll egyébként influenza elleni oltóanyag, azoknak pedig a gyógyszertári árusítását a tegnapi személyes tájékoztatás alapján, amit egyébként gyógyszerészektől kaptam, a kormány jelleg nem teszi lehetővé. Kele ennél több ok arra, hogy az ember azt mondja, hogy nem, nem. Az, hogy soha az nem, de az, hogy nem. Hogy tényleg, mint a Michael Douglas az összeomlásban, csak éppen fegyverem nincs, hál' Istennek. Csak van, meg a kejfejancsi. Van valaki, aki mögém áll, mellém áll, elém áll, vagy velem szemben foglalálást, vagy azt mondja, hogy rosszul láttam a, a dolgokat, Valószínűleg a tegnapi hangulatomban az is közrejátszott, hogy fél óráig beszélgettem Szarkagáborral az ő helyzetéről, miközben ő meg volt lepődve, mert nem gondolta volna, hogy én a személye iránt ilyen érdeklődést mutatok. Meg sok minden történt még tegnap. Jó reggelt. Jó reggelt. Tegnap a 92 éves apósomat és a 86 éves anyósomat a házi orvos beoltotta, és azt mondta nekik, utolsó kettőt maguknak hoztam el, Nincs több, és nem is tudja, hogy lesz-e egyáltalán oltás. Ez egy. itt. Tragikomédia, tragi tragi vagy tragédia? Nem tragikomédia. És én például nekem már nem jutott, én, én beoltattam volna magam között a háziorvosokat. Hogy... De gondolja, hogy hogy hozhatnak engem olyan helyet? gondolja el, hogy egy ismerősöm azt mondja, hogy neki kettő van, tehát komolyan mondom, nem viccelek, én tudom, hogy farokságokat beszélek, de nekem a Titanic jutott az eszembe, hogy Isten ments, hogy most filmezzenek, és azt látsák, hogy a fiala egyébként, aki a barátnőjével, vagy négyed, negyed magával nem fért bele egy csónakba, most hogyan viselkedik, mint ami egyébként a rendes Titanic című filmben ott van, hogy az emberek hogyan viselkedtek. Ez jutott az eszembe, hogy miért jutott ez az eszembe, ne kérdezze, az asszociációi, miért nem vagyok felelős. Hogy a büdös frászkonyhóba hozhat engem Orbán Viktor és az egészségügyi kormányzat ilyen helyzetbe? És ha most én azzal jönnek, az, hogy mi van a felébredtél, nem erről van szó. Én, én mint cukorbeteg, magas félnyomásos, 57 éves, beszélyeztetett. Közi a házgyorvos, nincs. Nem tud mit csinálni. És nem mennek ki az emberek az utcára, senki nem szól semmit. Én nekem, az, nekem, nem, az nekem, is eszem, nekem is eszembe jutott az utcára, kimenettel. Hogy a kurva hanját annak hogy ezt a nép, ez a birka nép, bekajálja bekajálja az 5%-os lakás nem tudni mi lesz, bekajálja az ingyenes oltást, át Maradjunk ennél az, öt... szá... a... az 5%-os lakás áfát, most ne hozzuk ide. És nekem is eszembe jutott, hogy ki kéne menni az utcára, de az utcára most sétálni kell kimenni, mert gyönyörű az idő. Tehát az utca nem arra való, vagy lehet, hogy arra való, de de valami a belső aggom azt súgja, hogy ha nincs időpontom ingyenes oltásra, miközben korábban volt, azért nem az utcára kell menni. Engem hallgatnak olyan emberek, vagy másokat hallgatnak olyan emberek, akik tudják, hogy ezügyben nekik dolguk volna. Könyörgő az is megoldás, hogy szétállják a kezüket, és azt mondják, hogy nem tudom. De ez nem Fidesz-KDNP, ez, ez nem sorosgyörgy, ez nem ideológiai kérdés. Jöreget. Jöreget. Jó reget! Jó reget! Jó úr! Nem mutatkozzék most be, mert olyan dolgot Önnek mondani, amit tegye velem történt. Ez az indekcióval kapcsolatban. Elmentem a házi orvosomhoz, vérvételre, mert én hozzájárok, Mondom neki, ha már itt vagyok, mondom, akkor lög már ezt az infolaziai énekciót nekem. A szóval azt mondja, Holdon, énekciót azt mondja, hát nem is láttunk még. Ezt szerettem önnek mondani. 061.877 877 0877 Tudják, az az igazság, hogy én el tudnék képzelni egy olyan médiát, Akár az ATV-t, akár a BTV-t, vagy a CTV-t. Hogy azt mondja egy kormányprominens prominens güllátása kapcsán, hogy ön az utolsó, aki én szóba állok, addig, amíg egyébként ez ügyben önök meg nem nyilvánolnak. Nem kell, hogy azt mondják, hogy holnap lesz. Megmondják, hogy mi a helyzet. Megmondják, hogy mi a helyzet akkor, hogy amikor egyébként korlátozzák, az emberek csoportosulását, akkor miért engedélyezik a foci meccseket? De ugyanilyen módon miért engedélyeznek tömegrendezvényeket? Miért nincs veszélyhelyzet? Nem helyezem egymás mellé az Sf-et tüntetést és a Fradi Pest meccset. Ami azonban az egészségre való kockázatot illeti abban Óriási különbséget nem látok. Lehet, hogy a maszk használat nagyobb mértékben volt jellemző az SFE tüntetésnél, de ez most nem az a pillanat, ahol csoportosan megjelenünk. Akkor sem, ha az SFE ügyét egyébként fontosnak találjuk. Mondják azt, hogy a gazdaság fontos, de valamilyen módon érezzem azt a gondoskodást, amilyen gondoskodást én éreztem korábban, de most se a gondoskodást nem érzem, se a hiteles tájékoztatást nem érzem. Most valami olyan önfegyelmet várnak el tőlem, amit, mint felnőtt ember tanúsítok muszájból, de azon felül már nincs energiám és akaratom se, hogy ezt az önfegyelmet tanúsítsam. Ki kérem magamnak? Hogy mit kérek ki konkrétan, ezt ennél konkrétabban el kell, hogy mondjam, a méltóságomot adják vissza. Hogy nem kell látnom egy szőke, göndörített hajú orvosnőt kihajolva látni egy kopott ajtón, amit azt mondja, hogy önöket nem értesítették. Én komolyan mondom, Ugye nekem megvan az a képessége, hogy hogyan távolítsam magamtól azokat az eseményeket, amelyek engem megérintenek. Én ezt az eseményt, ahogy a doktornő kinézett, én ezt már réges-rége egy filmben látom. Ez nem a valóság. De közben mégiscsak a valóság. És ezt kikérem magamnak. Hogy tegnap előtt ez még nem volt így fontos, tegnap jött velem szembe. Jó régen. Tessék. Még egyszer megszólítom. A telefonba beszéljen. Asz mondjam, ne a tévét, ne a rádiót hallgassa, nem a telefonba beszél, elköszönök Öntől. Hetedik kerület. Viszont hallás. 061-877-0877, abban a pillanatban, hogy hallják, hogy azt mondom önöknek a telefonba. Jó reggelt kívánok, abban a pillanatban vagy le kell, hogy zárják a, a tévéüket és a rádiójukat vagy olyan távolságba kell, hogy kerüljenek tőle, hogy az a vízhang effektus, amit egyébként tízesetből nyolcszor tapasztalnak, ne legyen. Tehát, hogy azt mondom, hogy azt mondanám annak a kormányképviselőnek, hogy ezért bennyilatkozzanak, mert addig nem akarok. Te most azon gondolok, hogy ezt mondjam el a navracsista, csak valami asszúgi, hogy el kéne, hogy mondjam. Imádok élni, imádok élni, imádok nyári, stint csillagokra nézni. biztosnak mondom el. Nem azon a területen lakom, ahol mindenki a kormány biztosodát, ha kell a költözöm. Imádok adni, imádok kapni. 061877-0877, azt tapasztalom, hogy hallgatnak, mint nyuszi a fűben, de Istenem. De az élet. Imádom azt, ha csókodat, imádom, hogyha reszket agykad Jó reggelt. reggelt! Az influenza-ortoanyaggal szemben egy pár évtizedes tapasztalatom alapján mondhatom, hogy ilyen még nem volt, ugyanis minden évben két-háromféle ortoanyag volt. Na most az, hogy azt ígérik, hogy lesz még, erre egyáltalán nincs garancia mert a cégek nem úgy gyártják, hogy oda szólok és nem, de a... ellenkezőleg arról van információ, hogy nem lesz. Hát igen, valószínű, hogy ez hitegetés, mert nem tudnak... De nincs hitegetés, rá. az van, hogy nincs. Ami pedig Én a had... kormány oldalt illeti, az halkat. Ezt már szeptember végén, október elején biztosítani kellett volna, ugyanis egy-két hét, amíg egyáltalán a hatékonysága hát, kiderül. Ő nem időben gondoskodtak róla, és és nehéz lesz az Nem tudom, hogy a civil a kit fognak delegálni majd egészségügyileg, vagy kitzfrak be a szerkesztő. Én ha ez megmarad, én föl fogva ajánlani Kászed Miklósnak, hogy vagy mondja le, vagy rúgja ki az Orbán Viktor, vagy ő maga mondja le. Tehát az, hogy jó példával jár elő és beoltatja magát, ami egyébként neki személyes érdeke is, ugyanakkor, amire engem felhív, az nekem nem teszi lehetővé. És azt se mondja meg, hogy ez mikor lesz lehetséges. Csak a jó neveltetésem ha egyáltalán van nekem olyan akadályoznak abban, hogy mit hova tegyem. És ez a másik probléma, hogy nem mindenhol szakem Igen. foglalkoznak ezzel. Régen volt a Medimpact, akik beszerezték a gyógyszereket, és biztos Ezek olyan részletkérdések, szakem. amelyek nem tartoznak rám. Hát nem szakemberek. Mondják meg nekem, hogy mikor fognak beoltani, és akkor legyen is. Jó reggat! Jó reggelt, kívánok! Annyit szeretnék hozzáfűlni ez az oltónyag a kapcsolatban meg, hogy milyen eseményeket engedélyeznek, hogy én úgy ítélem meg, hogy ez tulajdonképpen a döntéshozók részére egy foglalkozás körében elkövetett gondotlan verszélyt. Jó reggelt, Rudakesiről beszélek, és csak szeretném mondani, hogy a 89 éves éges anyámat beoltották, és ö, nekünk a férjemmel ma 10 óra 30 ta van időpontunk, meglátjuk, hogy kikerüle beoltatni magunkat, hogyha igen, akkor holnap majd meg önnek. Én ezt értem, én csak kívánni tudom Önnek, hogy ez sikerüljön, de azt szeretném Öntől megkérdezni, hogy most ezzel a telefonnal mit akartál mondani? Azon kívül, hogy én nagyon örülök annak, hogy az Ön hozzátartozójának ez volt. Csak annyit szerettem volna, hogy van, ahol sikerül, van, ahol nem. Na de ezt eddig sem hangzott el más. Ez Jó. itt most nem egy kormánypropaganda, és nem egy kormánybírálat. Ez itt most a jelen helyzet leírás, és az abból fakadó következtetések. Miután ön azt várta, hogy valaki hozzászóljon ehhez az egészségbe... Érdemben. Hogy... érdemben, Nem azt vártam, hogy hozzászóljon. Nem arról volt szó, hogy én itt egyetül érzem magam. Ha e tekintetben kicsit érdes a modorom, mindenki nézzen magába. Én is ezt teszem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én meg azt mondom Fiala úr, hogy addig örüljön, amíg nincsen oltóanyag. Megmondtam, ami a visszhangot illeti, Belét hogy halványlag őző nincs, hogy miért örüljek annak, ameddig nincs oltóanyag, de ezt már nem is fogom megtudni. Jó reggelt! Halló? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a egyéb, másképp egy gyógyszert szedek, és annak nincs alapanyaga, és azt közölte velem a gyógyszertár, hogy legalább ezer gyógyszer nem tudnak gyártani Magyarországon. Jó, Aztán arra kérem, a... igen, tehát ez, az, tehát ez az a folyam, amiben ez a műsor nem fog belelépni. Az egészen biztos. Négy és fél perc, aztán felhívom Konz Dezsőt. Györegelt. Györegelt, ha a hangot. Én voltam a házi orvosnál, és az asszisztens közölte, hogy mindenkinek szóljak, hogy minél hamarabb adassa be az oltást, mert el fog fogyni, mert összesen annyi van, amennyit ön is mondott, és a többit pedig az állam elvette. Azért elképesztő, hogy a nép fűfa virágot hogyan tud összebeszélni. Jó reggelt. Jó, reget, kívánok szél! Hát, Sajnos teljesen igaza van. És én még azt nem értem, hogy lélegeztetőgép kör ilyen 10 túl teljesítés. Most ebben miért vagyunk a mínuszba? hogy miért nem indultak a kurkászok és hurkászok, vagy mi a bánat, nem ebben olyan hogy mértékben azonnal beszerezni. Ha megnézi a mostani, ugye rövidesen meg lehet tudni az adatokat, ugye nagyjából 230-240 ember van lélegeztetőgépen, és tételezzük fel, hogy még sokszorosára növekszik ez a görbe nagy valószínűséggel az ezres nagyságrendet, ha eléri, ott se fogja az egyest meghaladni, és én kívánom hogy az ezre se érje el, akkor még mindig van 15 ezer ö, olyan gép, amit, ö, tehát hogy milyen számokkal számoltak akkor, amikor 16 ezer ö, lélegeztető gépet szereztek be, és ugyanakkor 1 millió 200 ezer ember oltásával számoltak akkor, amikor nem volt koronavírus járvány, akkor ennél jóval kisebb volt az érdeklődés, de számolhattak azzal, hogy egy ilyen a szó jó értelemben vett propaganda mellett, egy ilyen pandémiás helyzet mellett az emberek ennél sokkal nagyobb érdeklődést fognak mutatni, különösen a miniszterelnök egyéni példamutatása után arra, ez egyébként nem jutnak hozzá. De amit mondott a lélek a felégeztetőgépek kapcsán abban tökéletesen igazolva. ha a meneszterelnök erre azt mondja, hogy demagógia, elnézést kérek, demagóg mondja demagógnak, hogy fejű. Jó reggelt! Megy egy ahol vagy öreg! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az egészen biztos, hogy nem akarják ezt is eladni, ezt a tételt, mert a lélegesztetőből abból is sok... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Önnek teljesen igaza van, maximálisan megértenek felháborodását. Fel... Hova rakjam a felháborodásomat uram? Ez tényleg egy őszinte felháborodás? Természetesen és maximálisan egyetértek önnek, és igaza van. Mit tudunk csinálni, amikor van egy olyan tiszti aki azt mondja, hogy csak az menjen temetőbe, akinek van halott hozzá. Nem tartozik ez a téma. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialó! Én az influenza oltáshoz szeretnék hozzászólni. Hát az az igazság, hogy ha akarnánk, se tudnánk beoltatni magunkat ezek után, már nincs rá lehetőség. Azt nem tudom, hogy Milyen? az ön körzetében így van e Ne arra, hogy állít, amiről nem tudom, hogy megbizonyosodott. Én megbizonyosodtam, azután beszélek erről. Ön megbizonyosodott róla? Nem? Akkor nem itt véget nem A kettőnk beszélgetésre azt Ez a műsor nem hangulatot kell. És aki arról beszél, hogy nem adják -e el ezt az egy millió kétszázezred, rossz az, aki rosszra gondol. Én nem keltek hangulatot. Én egy létező hangulatra ülök fel, ha már muszáj. Ha az egyáltalán hangulat. Még egy telefon, mert utána nekem kell valakit fölívnom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt egy házolvosom írt nekem levelet, hagyja belőle. Bent, bent, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Rengeteg voltáskérő beteg, de még a családom is az utam félretenni. Elfogyott nem kapunk. Nagyon fáradt a banyunk, mint lelkileg, mint fizikailag, mint kerintileg. De miért írja ezt önnek a házi orvos? Azért ki a házióvosom, mert nagyon jóban vagyunk, és én segítek neki azzal kapcsolatosan, hogy 65 év felett van, hogy meg tudja oldani a távolóló, a betegek ellátását. Adott egy laptopot, hogy programfeledettem azt a programot, hogy táborot tudja találni a betegekkel a kapcsolatot, hogyha bármi fog történni, akkor lehetősége legyen. És elkezdedésből. Mi jó, bará, jó ismerettségben vagyunk és szokott nekem a panaszkodni, mert nincs kinek panaszkodnia, mert a beteg, egy beteg, tüdőbeteg, több minden van a, a családjában. A saját kollégája jelentette fel, mert hogy 65 év felett van, és nem meleget tartózkodik bent a rendelőben, mindegy. Tehát borzasztó helyzet is az Budapesten van, a családom a Szabolcsi, és ami Szabolcsban azt el sem ment, tehát ha lenni, de elmondanám, de mindegy. Ö, nem véletlenül hozták fel Budapest a, a, a nyíregyházi kórház igazadóját, aki, aki meghalt, a, biztos tudja ön is. Szabosban nem látogathatók a betegek, nem lett róluk semmit, és amit elmondott az a tehetetnás, amit éreztem magjában, az ölte meg a, mondom nem édesapját... Ez szintén, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rémhír terjesztéssel közsdekítette arra, hogy ezekkel az adatokkal én nem tudok, mit kezdeni, az igazságtartalmukat ellenőrizni nem tudok. Biztos, hogy ez a nem fog foglalkozni. Most pedig akkor én fogok telefonálni. Támogatott tartalmat fognak hallani. Jó reggelt lehet? Jó, köszönöm szépen, Koncz van a vonalban. Először is arra szeretném megkérni, hogy mutatkozzon be, azt követően pedig előbb az Ubudai fotostúdióról majd annak az autistákkal való programjáról, végül a cirkuszban látható képekről, ha beszélne, és közben megpróbálok a számítógépebből e, fotókat előhívni, hogy illusztrálni tudjam a kettőnk beszélgetését, de abban a kis türelmet kérlek. Tehát, hogy szét napot kívánok mindenkinek, de legalábbis ez van, és e, e, gyógypedagógusként e, dolgoztam éveken keresztül, e, és mellette Amatőr fotósként indult az életem, amiből azért egy kicsit tovább léptem, mert a fia lettem az évek során. És az Obuda Photoprobe Egyesületet három éve vettem át, hogy így mondjam. Egyrészt azért, mert az előző fotoprobe vezető úr már nyugdíjaszta magát, 85 éves, és azt mondta, hogy ő most már nem szívesen foglalkozna az Egyesülettel. Az Egyesület egyébként egy elég patináns klub, mert 50 éves volt az elmúlt évben, tehát ez azt jelenti, hogy az egyik legelőkelőbb és legjobban értett magyar fotóklub volt, volt meg ma is az, és kitaláltuk révén egy páran pedagógiai érzékűek, hogy az évforduló végén. Még egy igen jelentős történetet tudunk hozni a, a dologba, mégpedig pedig ez az autista fotós csoport létrehozása. Hogy született a gondolat? Hát ennek van egy kis előzmény. Figyelek, figyel van elég, elég érdekes, mert hát ugye én görgpedagógusként, lokopédusként dolgoztam óbudána a egymiben. És volt egy, kéne, egy micsodát, de arról fogalmam, Micsodában? Ez egy gyógypedagógiai iskola. Oké, rendben van, csak ugye időnként mondanak rövidítéseket, amiről halvány küzdődik. Igen, igen. Ez, ez, hogyha hosszan mondanám, akkor egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, ami azért így meg így túrva. Értem, a Navracsisnak szoktam mondani, hogy ő egy bonyolult nevezetű minisztériumnak volt az első ember, és mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem olyan bonyolult nevű, de nekem az volt. Igen, igen. A lényeg az, hogy. Logopédusként dolgoztam, és a kollégák odahoztak nekem egy fiatal embert, akivel nem tudtak mit kezdeni, mert gyakorlatilag egy szót nem szólt a Adrien, hogy Adrien, és tényleg falnak nézett mindenkit, szó szerint engem is azt mondták, hogy próbáljak meg vele csinálni, mint logopédus. Hát egy hónapig kísérleteztünk. De tudta, és hogy mi a baj? Tehát hogy miért? Mi Autista, volt. De tudta, tehát, ami... de tudta. Tudta, sőt ő középsúlyos. De ön tudta. Én tudtam, igen. És ráadásul ő középsúlyos értelmi fogyatékos volt, tehát egyéb kommunikációs problémák is voltak. De egy szót nem szólt a fiú, egyébként pedig egy nagyon kedves, ilyen mosolygós srác volt. És addig-addig ment a dolog, amíg egyszer... Hát még nem tudtam vele mit kezdeni, fogtam egy fényképezőgépet, és a kezébe nyomtam. Most a srác 15 perc alatt megtanulta az elég bonyolult szerkezetet, amit én egy hónapig, és hát lekezdtünk fotózni. Az első megdöbbenésem az volt, hogy a plafont fotózta, a lámpákat fotózta, és amikor kimentünk az utcára fényképezni, akkor is a kandeláberek tetejét, a házak tetejét és a fák tetejét, meg az eget. Hosszú-hosszú hétnek kellett eltelni, amíg szépen elkezdtem elemezni a képeit, és kiderült, hogy ez azért van, mert az ő világa ott kezdődik. Az ő világa 15 méter magasan kezdődik. Hogy, honnan lettek autisták? Tehát, születésileg hát, ő, fél, fél, fél, ennyire nem vagy hülye tehát, tehát, ne, ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem nem, nem, jól, nem értem, amit kérdezek hogyan kerültek az ön fotóstúdiójába e, hogyan verbúválódott a közönség hát ez még az iskola történetéhez tartozott. értem, ha azt kérdezem, hogy az autosta filmklub hogy született úgy született a klub, hogy elhatároztuk, hogy segítünk egy-két olyan embernek akik szeretnek fotózni látókörben voltak Uh, és uh, hát uh, elkezdtük szervezni ezt az autista fotós csoportot és nagyon-nagyon nagy életkorú jelenti... emberekről van szó uh, elsősorban az én tanítványaim voltak az első körben uh, ezek 15-től 16 éves korú fiatalokig és ehhez csatlakoztak felnőtt autisták 30-40 éves autisták akik már eleve foglalkoztak fotózással most az érdekes az volt, hogy, hogy ők fényképezőgépet nem nagyon használtak, mert nem volt. Telefonnal fotóztak, uh -huh. de az nagyon-nagyon jól. És az lett a dolognak a lényege, hogy hát szereztünk támogatóként fényképezőgépeket, komolyakat, és hát döbbenet volt, amikor először kézbe foghattak olyan fényképezőgépet, ami azért komoly minőségű képet csinál, van egy státs, egy nagyon tehetséges fotós, jól is ír, aki mai napi kukocskálónak hívja a fényképezőgépet, mert ő nem tudja elfogadni, hogy ez egy fényképezőgép. A cirkusszal való történet pedig abból adódik, hogy hogy miután megalakult ez a csoport... Mással persze bárjon, hiszen a beszélgetésünkből kiderült, hogy ezt megelőzően közvetlenül a magnetban volt, önök termékmegjelentést hallanak, hogyha az egy kiállítás, annak a képanyaga és a mostani képanyaga azok mennyiben azonosak is a mások, akkor valójában mi volt a válogatás elve? Teljesen mások a képanyagok. Rengeteg a hatósí... támogatók is mások? Nem. Na. Mert ugye a támogató ahhoz szükséges hogy ezeket a képeket hát, olyan minőségben kiállítani, ez gondolom nem fillér. Így van, így van. Ebben a ez is és az emmi volt segítségünkre, mert amikor én régóta jártam cirkuszba, és régóta fotózom a cirkusz, mint fotós, és ott találkoztam. Ezt alatt, értem, de tematikáját tekintve, mi a Magnetbankban volt, ott milyen képek szerepeltek? Ott teljesen vegyes. Itt pedig megyes. ezt megelőzően lehetőségükben állt a képek készítőinek cirkuszerőadásokat látogatni, hogy ott fotókat készítsenek, vagy Igen. mi volt a történet? Igen, az volt a történet, hogy én hoztam magammal mindig kettő-kettő autistát, két-két kísérővel beültettem őket, és azt fotóztak, amit akartak. És gyakorlatilag egy különálló anyag született rengeteg képpel, most nem hazudok, megszámoltuk, 17.400 fotó született egy év alatt. Hát valamit, azt árulja nekem, én ugye egy avatatlan és amatőr szem vagyok, függetlett attól, hogy ki mit gondol, én magamat így minősítem. Ha ön elém rakna autisták által készített képeket, mint amiket láttam egyébként a fővárosi nagy cirkuszban, az egyik folyosó egyik szakaszán lehet ezt látni, csak hogy aki erre kíváncsi tudja, hogy a fővárosi nagy cirkuszban ezt megnézheti meddig. Hát valószínű, hogy december végéig. Uh, uh, mit mondana ön, mint tárlatvezető? Mennyiben mások ezek a képek, mint amiket mondjuk én csinálnék?